Знову зминався води на згусток, змінював форму, водночас лишаючись нерухомим і застиглим. Я з ним грався, як якийсь пустотливий космонавт бавиться з краплої води в стані невагомості. Мій політ перейшов у вільне ширяння, руки й ноги вже слухалися мене, і я з їхньою допомогою далі плавно рухався, при цьому почуваючись більше повільним птахом. Ніж людиною У густій синяві, яка була підвладна оку тільки на метрів 10-15 довкола, я плив час від часу, озираючись і помічаючи, як у зону видимості потрапляли дивні істоти та предмети. Вони неспішно пролітали повз і знову втікали в густу синяву, ніжну і звабливу, неначе вона приховувала від мого погляду якісь солодкі таємниці або браму раю. Якоїсь миті я помітив, що поз мене пролітає чоловік у дивному старомодному одязі, в сорочці, підперезаній мотузкою, з високою лисиною і сивими вусами. На його обличчі була щаслива усмішка, і погляд його теж здавався усміхненим, але воднораз нерухомим, як об'єктив кінокамери. Він ковзнув цим поглядом по мені, й у мить зіткнення наших очей, я відчув, як мене обдало теплом, наче перед обличчям відчинився заслін сільської печі». Він уже зник у густій темряві, а тепло лишалося в мені, наче жило власним життям. Воно турботливо огортало мене, а коли я трохи невдоволено подумав, що ось-ось мені стане занадто жарко, тепло відпустило мене, невидиме відійшло на невидиму відстань і гріло мене звідти ніжно і трошки нав'язливо. «Хтось іще, оточений напівпрозорою сферою, пролетів незабаром повз мене, помахуючи рукою. Пролетів повільно, і я встиг розгледіти, що сфера, яка оточувала його, була різнорідною. І всередині неї, крім цієї людини, плавали або кружляли якісь дрібні округлі предмети. «Людина-планета», – збагнув я, – і ратом у грудях замлоїло. Перед очима виник образ планети Земля, ніжно угорнутий такою ж сферою. Через її напівпрозору блакить виднілись упізнавані обриси метеликів і морів. І я раптом зрозумів, що вона виринула з моєї уяви, матеріалізувалася в невелику м'яку кульку глобус, і підмаряхтіння власної сфери поступово віддалялася від мене. Мені закортіло наздогнати її, і я кролем поплив уперед, наче по воді. Земля, нібито помітивши переслідування, прискорила свій рух і при цьому почала втікати вниз. І я й далі плив за нею. Так розігнався, що з мене злетіло подаровано мені тепло, а потім швидкість моя збільшилася, та водночас стало холодно. І землі теж стало холодно я помітив як загусла її сфера як під її зненацька помутніли молоком зникли всі знайомі з уроків географії обриси і тепер попереду летіла просто якась молочна куля але я ж бо знав що це була земля і тому далі переслідував її доки раптом не вдарився об невидиму перепону Вдарився, відчув біль у шиї. У горлі почало дерти, потім перехопило подих, забракло повітря. Я розтулив рот, розтягнув губи до болю, але це не допомогло. Бо чах помутніло, руки й ноги обм'якли, і раптом хтось міцно схопив мене за ноги і потягнув назад. «Куди назад?» – устиг подумати я, непритомнюючи. Джамшед, худорлявий, невисокий казах, із повсякчас усміхненими очима, жив у юрті з двома доньками – Гулею і Наташею. Гуля була неймовірно вродливою, довгоногою, з вражаючим чистим обличчям, що особливо впадало в око, коли поруч стояла Наташа, обличчя якої було жорстоко побита віспою. Обидві були на голову вище за батька. Я повільно приходив до тями, лежачи в юрті на якійсь купі дранця і косуючи оком на яскраве сонячне світло, що пробивало собі шлях крізь трикутник відгорнутої запони. Лежав я вже другий день, усе ще відчуваючи скутість м'язів і суглобів. Але це був другий день притомності. Скільки я лежав до того, мені поки що невідомо. Господарі юрти хоч і доглядали мене, але мовчки, наче боялися, що говорити мені ще небезпечно. Мушу зізнатися, що й у мене не було впевненості, що я можу говорити. Язик мій важким каменем лежав у роті, і сама його кисло-гірка нерухомість викликала час від часу нудоту. Кортіло прополоскати рота якимось зубним еліксиром. Підійшла гуля в довгій зеленій сорочці сукні і білих штанях, у руці велике горня. Нахилилася наді мною, піднесла горнятко до вуст. Я розтулив рота, і у нього вилося кислувато молочна рідина. Не зовсім те, чого б мені зараз хотілося, але я випив, тим більше, що губи пересохли, і доторк прохолодного фаянсу горнятка виявився приємнішим за напій. Так само мовчки гуля відійшла від мене, порилася в картонному ящику, який стояв на землі, і вийшла. Я лежав один десь півгодини, а біля юрти голосно і красиво звучала казахська мова. Джамшет про щось сперечався зі своїми доньками. Потім стало тихо. Я заснув. Мене збудила прохолода. Здивований я розплющив очі і одразу поглянув на відгорнуту запону. На дворі було ще ясно, але вже не сонячно. Потріскувало вогнище, якого видно не було, але те, що воно було праворуч від входу до юрти, підтверджували відблиски вогню на лівому боці відкинутої запони. Я звівся на ліктях. Тіло було ще важким, але вже починало слухатися. Принаймні руки вже повністю мені підкорялися, і я, спираючись на них, піднявся, сів, і, спустивши ноги на килим, завмер. Посидів так хвилин десять, потім підвівся, і, похитуючись на ще не цілком підконтрольних ногах, підійшов до виходу, визирнув. Біля вогнища сидів Джамшед. Ліворуч від нього височила купа сухої ковили і якогось чагарнику. Перед ним до мене спинами сиділи його доньки, а за ним метрів за десять стояла пара верблюдів. Верблюди стояли нерухомо, і через це спочатку здалися мені одним довгим, багатогорбним верблюдом, що затулив частину вечірнього обрію та неба. Але один із них раптом труснув головою, і одразу ж моє видіння перетворилося на реальність. Потім другий верблюд зробив крок назад і нахилив морду до піску.